Bosgarren unitatea, C. Merkataritzagunea, BAT. Lotzagarria iruditzen zaigu. Gu proiektuaren aurka gaude, denda txikia daukagu eta etzaigu komeni. Merkataritzaguneak bezeroak enduko dizkigu eta guretzat kaltegarria da.